Pista 34. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 377. Preeminența în panteonul vedic a unuia sau a altui zeu a variat de-a lungul timpului. La început se pare că, în timp, primul loc îl ocupa Agni, zăul focului atât puternic, binefăcător sau distrugător, pasnicul căminului și al turmelor, domnul pământului și al cerului căruia îi dăruia lumina și căldura sa. Cel mai popular zău însă era Indra, stăpânul fulgerelor și al furtunilor aducătoare de ploi binefăcătoare sau distrugătoare când se înfuria, ucigând mostrul care le ținea lănțuite. Indra era totodată și zeul protector al războinicilor. Religia vedică nu era exclusiv naturistă. Am văzut că anumite concepte sau principii au fost de asemenea divinizate, au devenit zei. Indra însuși devenise personificarea idealului războinicilor argieni invadatori. Varuna era și zeul justiției, păzitorul ritei sau rt A, egal adevărul, dreptatea, personificarea legii eterne, a moralei și ordinei, a ritmului moral cosmic. Ariaman era zeul care instituise căsătoria și care o proteja. Diferite profesiuni și ocupații erau tutelate, patronate de către un zeu. Tvaștar, de pildă, era zeul fierarilor și al meșteșugarilor în general. Și, și speculațiile teologice ale Brahmanilor au impus câteva divinități, ca în cazul zeului Soma. Tot un produs mai degrabă al speculațiilor teologice, decât o divinitate tradițională, era și Prajapati, părintele zeilor și al demonilor, în același timp și creatorul lumii. Innurile vedei ne-au transmis și variate tradiții cosmogonice, dintre care, în innul cel mai faimos din Rig Veda, 10 Roman 129, cosmogonia este prezentată ca o metafizică. Acest in rămâne și punctul cel mai înalt pe care l-a atins speculația filozofică vedică. Cât privește creația primului om, fiul cuplului primordial, cerul și pământul, acesta este potrivit tradițiilor vedice Manu, în paranteză Manava, Fiul lui Manu, omul Închid paranteza Manu este și cel din tâi rege al neamurilor ariene El a stat ornicit și obiceiurile și toate rânduielile oamenilor Prin urmare și practicile sacrificiilor și ofrantelor Nota 1 După o legendă târzie, Manu este și un fel de noie al Salvat din catastrofalul potop de un pește pe vârful muntelui Himalaya Închei nota un loc principal în religia vedică îl deținea magia. Actele de cult erau puternic impregnate de sensuri și de practici magice. Credința comună era că sacrificiile aduse zeilor, nu numai că îi influențaze dar îi și domină. Forma primară a cultului și care într-un fel s-a menținut de-a lungul mileniilor, era forma cultului domestic. Capul familiei era și cel care aducea sacrificiile și cel care veghea la îndeplinirea tuturor celorlalte îndatoriri religioase. Aceste îndatoriri erau foarte numeroase, jertve și ofrande aduse zeilor, recitarea rugăciunilor și a formulelor sacre, ceremonii de inițiere și de purificare, ritualuri impuse de venerarea idolilor casei, rituri legate de aproape fiecare moment al vieții cotidiene, din zor și până în noapte. Riturile publice, care au devenit din ce în ce mai complicate, aveau loc în aer liber. Constau în rugăciuni, formule magice, libațiuni, ofrande și sacrificii sângeroase aduse pe altare improvizate. Nota 2 Căci în epoca vedică nu existau nici temple, nici imagini ale zeităților. Riturile religioase aveau loc fie în locuința celui care le efectua, fie pe o pașiște din preajma casei, unde se aprindeau mai întâi trei focuri sacre. Închei nota Ofrandele mai obișnuite erau fructe, lapte, cereale și turte dulci, dar cea mai importantă ofrandă era băutura pregătită din sucul amețitor al plantei Soma. Se sacrificau animale mici și mari, capre, berbeci, vaci și tauri, dar sacrificiul suprem, care se făcea mai rar pentru că numai regii, după victorii însemnate, îl puteau aduce, era sacrificiul calului. Nota 1 sacrificiul calului era cunoscut și de alte popoare indo-europene, persani, armeni, greci, latini, germani, dalmați. Nicăieri însă acest act de cult n-a avut semnificația și importanța cei s-a dat în India, unde se pare că cel puțin într-o anumită epocă era însoțit și de sacrificarea unui brahman. Închei nota. Ceremoniile cultice legate de acest eveniment și care se prelungeau pe durata unui an, avau drept scop purificarea tuturor participanților, asigurarea fecundității femeilor, a fertilității ogoarelor și a prosperității generale a întregii țări. Nu lipsau nici sacrificiile umane, dar se pare că acestea erau extrem de rare. Liturile publice erau îndeplinite numai de preot de brahman. Oficiera actelor sacrificiale era totdeauna onorată după un tarif care stabila de la caz la caz remunerația cuvenită preotului. Odată cu recunoașterea prerogativei brahmanului ca oficiant unic al cultului public, ca singurul deținător al secretului formulelor magice și al dreptului de a le rosti, ca singurul posesor al supremei și unicei științei a vedelor, ca singurul drept să le studieze și singurul în măsură să le interpreteze, casta sacerdotală a brahmanilor s-a consolidat considerabil prin aceasta, situându-se în vârful piramidei sociale, religioase și laice. Ca urmare, brahmanii au cultivat și au dezvoltat speculațiile teologice. Brahmanele, comentarii ale vedelor și explicații ale sensului sacrificiilor erau considerate texte revelate. Religia s-a infiltrat astfel în toate domeniile culturii, dominându-le, controlându-le, adeseori sufocându-le în procesul lor de dezvoltare. În felul acesta, religia Indiei s-a constituit într-o etapă nouă, continuând religia vedică, dar într-un alt spirit și în forme noi, mult mai complicate, mai evoluate, dar și mai rigide, etapa brahmanismului. În concepția brahmanică, fiecare individ participă la brahma, egal care a zeilor, concept abstract, principiul absolut a tot creator, forța care domină, totul, fondul primordial al oricărei realități. Ca atare fiecare om posede absolutul care îi este consubstanțial Omul este identic cu absolutul Toate sufletele sunt de aceeași esență Sufletul fiecăruia se confundă cu sufletul lumii, cu viața universului Unitatea cosmicului cu psihicul individual Ideea exprimată prin propoziția Tat-Tvan-Asi Se scrie T-A-T -T, spațiu T-V-A-N spațiu A-S-I Egal, absolutul, acesta ești tu. Noa religie menținea exaltarea lui Brahma, concepție filozofică din Upanishadă, ultima parte a vedelor, principiul ultim al universului, al omului și al lucrurilor, divinitatea supremă, nepersonificată, cum erau zeii vedici. Odată cu brahmanismul, semnificația vie a zeilor, concepuți de religia vedică după chipul și asemănarea oamenilor, dispare. Mitologia, credințele legate de elemente concrete, practicile cultice, sensurile ritualurilor, totul suferă în brahmanism un proces de radicală abstractizare. Totul se concentrează acum în valoarea sacrificiilor și în puterea magică a formulelor rostite de brahman. Centrul practicilor religioase devine sacrificiul. Sufletul oricărei ființe și al oricărui zeu este sacrificiul, decretează un text brahmani. Idealul de viață, ideal plasat în ultima perioadă a vieții omului, dar un ideal urmat numai de nici foarte rar și de către sacerdoți, era renunțarea la bunul și retragerea din lume într-o viață de sihastru și de cerșetor, în liniștea meditației și beatitudinii misticismului. Speculațiile teologice brahmanice erau completate de concepte și doctrine, despre atman, carman, samsara, referitoare la reîncarnare, metemsihoză și panteism dezvoltate în scrierile numite Upanishade. Acestea însă, cu toată finalitatea lor implicită religioasă, aparțin mai mult domeniului filozofiei, despre care se va vorbi mai jos. Din tradiția vedică a brahmanilor arieni, în secolul 1 înaintea erei noastre, s-a născut în contactul brahmanismului cu cultele religioase locale, autohtone, dravidiene, și asimilând elementele ale acestora o formă nouă de religie, hinduismul. Recunoscând, deci, spre deosebire de budism și de jainism autoritatea vedelor, hinduismul are la bază credința că în tot ce există se manifestă realitatea unică și infinită a divinului. Dar elementul nou și cel mai important al noii religii este ideea că, pe lângă calea cunoașterii și calea acțiunii, omului îi este deschise și o altă cale de salvare, de eliberare de iluzia lumii. Acesta este calea iubirii, cale accesibilă oricui, nu numai unor persoane superioare din ierarhia socială. Orice om poate avea o relație directă cu divinitatea prin devoțiunea sa personală. Opera care marchează apariția acestui hinduism popular, religie ce oferă omului un tip nou de relație cu divinitatea, este Bhagavad Gita. Se scrie B-H-A-G-A-V-A-D, liniuță G-I-T-A. Pentru hinduism, locurile și actele de devoțiune, temple, altare, centre de pelerinaj, băi rituale, atitudine contemplativă, asceză, ofrande de flori și fructe, sărbători, dansuri sacre, acte de purificare, penitență, capătă o importanță pe care credințele și practicile religioase ale inziților nu o cunoscuseră până atunci. Unizei Vedici, Varuna, Indra, Surya și alții. Au fost acceptați de hinduism, deși semnificația lor a suferit anumite modificări. Printre divinități, elementul pozitiv și creativ în hinduism le reprezintă Vișnu. În reprezentările sale plastice, calitățile, puterile și manifestările diferite ale lui Vișnu sunt exprimate prin asocierea anumitor obiecte simbolice. Vișnu ține în mână o scoică, simbolizând originea existenței, un disc sau o roată, egal ciclul existenței, o floare de lotus, egal universul, un sceptru, egal puterea cunoașterii, un evantai, un stag, o umbrelă, egal simbolurile regalității. Când Vișnu a fost considerat ca zeitatea supremă într-un sistem monoteist, alți zei au fost identificați cu el ca tot-atâta avatare sau reîncarnări ale lui Vișnu. Cel care a rămas însă în hinduism să reprezinte dezintegrarea a fost zeul Shiva, încarnarea a tot ceea ce este negativ și distructiv. Religie cu un marcat caracter popular apărut în urma pătrunderii în brahmanism a mai multor culte străine, hinduismul considera practica religioasă o problemă personală a individului. Ca atare, hinduismul n-a construit un sistem teologic precis și rigid, n-a dezvoltat o ierarhie clericală organizată, n-a avut o structură organizatorică de autoritate, n-a fost legat de stat, ceea ce a și făcut ca de-a lungul secolelor să nu sufere nici de pe urma diviziunii politice a Indiei. Hinduismul a înflorit în nordul Indiei în secolele 4-5 era noastră, iar în sud ceva mai târziu, atingând o dezvoltare de plină în secolul Nouă, după epoca de declina budismului în India. Dar cu mult înaintea hinduismului, chiar din secolul înainte înaintea erei noastre, alte două religii s-au opus cu mult succes brahmanismului. Reacția acestor religii era îndreptată împotriva importanței excesive pe care brahmanismul o acorda cultului, împotriva preponderenței date de brahmanism, ritualurilor, precum și absenței din doctrina a unor criterii și norme de etică. Aceste religii, al căror succes a fost pregătit și înlesnit de yogini și de cei care ar putea fi numiți sofiști, sunt jainismul și mai ales budismul. Învățăturile și practicile yoginilor și ale sofiștilor subminau autoritatea brahmanilor și respingeau dogmatismul preceptelor lor. Yoginii mistici predicau asceza și anumite tehnici de eliberare a spiritului prin dominarea fizicului iar sofiștii indieni contemporan celor din Grecia și din China formulau servindu-se de exerciții dialectice polemice, combative, anumite concluzii sceptice. Atât jainismul fondat de Mahavira, contemporanului Buddha, cât și budismul au apărut ca religii fără zei. Ambele religii refuzau zei vedici, negau valabilitatea cultului și a riturilor, răspingeau categoric optimismul doctrinei brahmanilor pe care nu îi recunoșteau ca o castă demnă de a se bucura de privilegii. Insistau asupra profundei mizerii a existenței umane și puneau în centrul învățăturilor necesitatea unei comportări morale a omului, o comportare grație că va deveni posibilă salvarea omului de perspectiva tragică a viitoarelor reîncarnări succesive. Ambele erau religii ale salvării. Jainismul, adoptat de unii suverani ca religie oficială, a rămas până azi o religie importantă, dar limitată exclusiv la spațiul indian și numărând aproximativ un milion și jumătate de adepți, în mare parte negustori și bancheri. Budismul, care se menține azi în nord-estul Indiei, în Nepal și în insula ceilor, a devenit, în schimb, în afara Indiei, o religie foarte importantă pe plan mondial. Nota 1 Budismul numără azi aproximativ 150 de milioane de credincioși în China, în Japonia și în toate țările din Asia Meridională. Budismul Buda, numai care înseamnă iluminatul, atribut pe care discipolii l-au dat fondatorului acestei religii, Siddhartha Gautama, care a trăit între circa 540-480 înaintea erei noastre sau circa 566-486 înaintea erei noastre, a început să-și expune doctrina în celebrul său discurs din Benares. Această doctrină cuprindea cele patru adevăruri asupra suferinței, adevărul privind natura ei, nașterea, boala, bătrânețea și supărările omului, cauzele suferinței și anume dorința de a te renaște într-o altă viață, pasiunile, dorința de plăceri și de bogăție, necesitatea de a o suprima prin renunțare la aceste cauze, prin detașarea de ambiții deșarte și căile de urmat, opt la număr, spre a ajunge la înlăturarea suferinței. Cele opt căi constau în dreptate, credință, hotărâre, cugetare, cuvânt, efortul faptei, al comportării și al meditației. Nefericirea noastră mare este de a ne fi Răul fundamental al vieții rezidă în dorință și în egoism. Omului i se impune respectarea a cinci norme morale, a nu ucide nicio viețuitoare, a nu lua ce nu ți se dă, a nu minți, a nu bea, băuturi fermentate și a nu contraveni regulilor castității. Stăpânirea de sine, învingerea urii prin iubire, blândețe și compasiune Budismul era deci mai degrabă o morală decât o religie Nu avea nici cler, nici dogme, nu avea preocupări teologice sau metafizice O religie fără ritualuri, fără un cult organizat și fără speculație asupra divinității sau asupra imortalității Respingea orice formă de venerare a vreunei divinități sau forțe supranaturale Respingea și ascetismul și rugăciunile și vrăjile nu promitea adepților să -i răsplata cerului, nici nu-i amenința cu pedețeleiadului. iadului. Îi învăța pe adepți că în viață binele sau nenorocirile sunt fructul propriei comportări a omului și că mântuirea poate veni numai pe calea renunțării la dorințe vane și pe calea unei conduite morale cât mai corecte. Budismul nu cunoștea conceptul de suflet sau conceptul de eu. Potrivit doctrinei budiste, ființa omului este constituită din cinci elemente – corp, sentimente, percepții, instinctă și conștiință. Dar aceste elemente sunt independente, unul față de celălalt, nu sunt organizate, coordonate sau guvernate de un eu organic, unitar și consecvent. Speculațiile teologice sunt simple vanități, cu totul inutile. Singura cale a înțelepciunii, a liniștii suflete și a sfințeniei este calea abandonării de sine și a faptei bune. Este calea care asigură mântuirea, scăparea de reîncarnările viitoare. Este calea prin care se atinge starea de dizolvare a limitelor individualității, starea de repaus definitiv, de cunoaștere supremă, de iluminare, de stingere în neființă, de topire în absolut, starea de nirvana deducându se facerii de bine, fiecare om poate, exclusiv prin merite și eforturi proprii, atinge această stare de iluminare, poate deveni un sfânt, un arhat, care înseamnă vretnic. Budismul desconsideră în modul cel mai categoric deosebirile de castă. Mergeți în toate țările, își îndeamnă Buddha discipolii, și spuneți tuturor că săracii și asupriții, bogații și cei puternici, cu toții una sunt și că toate castele se revarsă în această pe cum fluviile în mare. Pentru comunitatea budistă, singura formă de cult, de fapt nici termenul de cult este impropriu, sunt două întruniri pe an ale comunității într-o regiune. În decursul acestor întruniri, adeții asistă la lectura unor texte budiste, se spovedesc în public și merg în pelerinaj la locurile sfinte. Pentru tendința sa fundamentală de a face bine altora, de a se abține, de a face rău, precum și de resemnare și de acceptare a mizeriei, budismul care considera că bunăstarea materială nu le liberează pe om de durerea existenței, a fost sprijinit și adoptat de mulți suverani ca un excelent stâlp moral de susținere a statului, căci un popor care trăiește în atmosfera de blândețe a budismului este mai ușor de guvernat, întrucât crede că sărăcia și mizeria nu sunt datorate guvernării unui suveran, ci ele aparțin însăși esenței vieții, care este durere. Dar încă din primele secole ale erei noastre și religia budista a cunoscut sub influența divinităților, practicilor de cult și miturilor religiei brahmanice, o evoluție interesantă. După această dată, budismul a început să-l venereze pe iluminatul său fondator, deși numai ca pe un profet. A acceptat numeroase numeroase semilivinități, încarnări anterioare ale lui Buddha, Bodhisattva, viitor Buddha, a imaginat un loc pentru recompense și un loc pentru pedepse rezervat celor care în viață n-au urmat căile virtuții. Bodhisattva se scrie B-O-D-H-I-S-A-T-T-V-A. -T -T mai mult, a introdus o mulțime de elemente de cult care se regăsesc și în creștinismul medieval din primele sale timpuri, lumânări, tămâie, apă sfințită, mărturisire, post, venerarea moaștelor, slujbe pentru morți, canonizarea sfinților, celibatul preoților și așa mai departe. Religiul acelor săraci și oropsiți, deși multe dinastii regale din India erau și ele budiste, cărora le oferea... Paliativul mântuirii ideale, budismul s-a propagat printr-o infinitate de nuclee monastice și a devenit o religie mondială, extinzându-se în toată Asia Centrală și Orientală, din Tibet și Turkestan până în Malaezia, din Birmania și Siam până în Japonia. Dar s-a răspândit și în Europa și în America, mai ales prin forma intermediară a teozofiei, de care însă indienii nu o consideră o filozofie. Iar în Germania și prin filozofie, literatură sau artă, vezi Schopenhauer, scritorii romantici, Richard Wagner și alții. Deși romanticii europeni n-au cunoscut budismul propriu-zis, nici această religie însă n-a rămas la forma sa inițială de mare simplitate. În perioada cuprinsă între secolele 1-6 era noastră, budismul s-a remarcat printr-o foarte intensă activitate speculativă filozofică. Faptul acesta a provocat reacția noului brahmanism, care a folosit cu o deosebit de subtilă abilitate aceleași arme ale filozofiei pe care le folosa și religia adversă. Budismul n-a rezistat în competiție și, începând din secolul al VIII-lea, a dispărut încet încet din India, unde și musulmanii au distrus mănăstirile și au masacrat călugării. Budismul a cedat în special brahmanismului, care în felul acesta și-a putut consolida pozițiile, elaborând și o mulțime de sisteme filozofice. Nota 1. Brahmanismul n-a dispărut niciodată din India, ulterior și budismul i s-a integrat. Budismul, jainismul și hinduismul au coexistat în timp. Sistemele filozofice ortodoxe sunt, mai mult sau mai puțin, contemporane cu cele heterodoxe, budist, jainist, materialist. Închei nota! DOCTRINELE FILOZOFICE India este țara filozofiei. În nicio altă parte a lumii antice nu s-a dedicat atâta timp meditației și nicăieri, în afară de Grecia, n-au apărut atâtea sisteme filozofice. Dar finalitatea aproape a tuturor acestor sisteme este mai întâi teologică. India n-a recunoscut niciodată o distinție clară și categorică între sacru și profan. Adesea viața însăși era văzută ca un rit religios. Principiile, conceptele, terminologia folosită în India sunt comune atât filozofiei cât și religiei. Punctul inițial de pornire și scopul ultim pe care și-l propun sunt nu cunoașterea lumii și elaborarea unei logici ca la grecii antici, ci armonia universală, integrarea omului în ritmul cosmic, salvarea lui, căsirea căilor spre mântuire, spre pace, spre perfecțiune, spre absolut. În filozofia indiană, logica și epistemologia și metafizica devin chiar de la început ontologie și teologie. Nota 1. Spre deosebire de filozofia greacă, filozofie care încă de la presocratici are ca motiv principal cunoașterea și interpretarea naturii, Speculația indiană caută mai ales să clarifice esența eului și raportului său cu principiul realității și să pregătească prin cunoaștere, salvarea sau eliberarea individului, trecerea lui de la planul samsarei, realitatea îndoielnică ce ne înconjoară, adică devenirea fenomenologică considerată originea durerii, la planul nirvanei, adică identitatea cu absolutul. Aceasta explică de ce în India a fost totdeauna minimă despărțirea între religie și filozofie și de ce toate principalele sisteme au avut alături de interpretarea filozofică și o interpretare strict religioasă. Închei nota În India, chiar și cea mai înaltă speculație filozofică rămâne adesă în contact cu religia populară, cu miturile, cu simbolurile. Prin folosirea tuturor acestora, filozofia și religia rămân aproape întotdeauna în contact. În India se consideră că filozofia și religia sunt complementare. Sensul cunoașterii filozofice însăși, obiectul ei, modul de a-l aborda, sunt esențial diferite de ale gândirii filozofice europene. Nici religia, nici filozofia, nicio altă activitate a spiritului nu pot rămâne fără un direct contact cu totalitatea. Gândirea filosofică indiană nu admite nici sisteme dualiste, care nu sunt decât simple reflexe ale conflictelor materiale din societate, nici fanteziile cognitive inutile, considerate aici ca fiind tot atâtea manifestări ale dezordinei. În India, cunoașterea filosofică înseamnă cunoașterea ființei în întregul ei, cunoașterea omului total și a drumului spre perfecțiune. Brahmanismul este cel care stabilește și definește mai întâi liniile acestei gândiri filozofice. Între anii 800-600, înaintea erei noastre, după ce au elaborat o literatură de explicații și de speculații mistice, pe marginea simbolismului sacrificiilor rituale, textele Brahmana și Araniaca, Brahmanii și-au formulat doctrina ezoterică în Upanishadă. Egal, cu vorbiri cu maestrul, texte redactate în formă dialogică, amintind prin aceasta dialogurile lui Platon. Potrivit doctrinei brahmanice, fiecare om participă la forța primordială, brahma, fapt prin care se identifică cu absolutul, principiul vieții și al conștiinței, atman egal suflare, respirație, de unde cu același înțeles cuvântul german atem, este superior personalității umane, individuale, o depășește. Este sufletul individului intim legat de sufletul universului Brahman, cu care în cele din urmă se identifică. Acest principiu este etern, continuă să existe și după moartea individului, garantând continuitatea eului în procesul metempsychozei.